Якийсь час хлопці мовчки дивилися на ті поля і стежини поміж ними. Десь у пів на першу у коридорі почувся брязкіт. І усміхнена жінка з ямками на щуках прочинила двері купе. «Чогось бажаєте, дітки?» Гаррі, що зранкою різки в роті не мав, скочив на ноги. Аронові вуха знов почервоніли, і він пробурмотів, що має з собою сендвічі. Гаррі вийшов у коридор. У Дурслі він ніколи не мав грошей на солодощі, а тепер, коли в кишені обращали золоті та срібні монети, він був ладен купити стільки батончиків Марс, скільки зможе донести. Але жінка не мала тих батончиків. Натомість вона торгувала горошком на кожен смак Берті Бот, жуйкою друбл, шоколадними жабками – Ріжками з гарбузом, тістечками з казана, локричними паличками та всілякими іншими чудернацькими виробами, яких Гаррі не бачив з роду. Намагаючись нічого не пропустити, він купив усього потрохи і заплатив жінці 11 срібних серпиків і 7 мідних кнатів. Рон аж витріщив очі, коли Гаррі те все до купе і вивалив на вільне місце. Голодний, мабуть. Як вовк, признався Гаррі, надкусивши гарбузовий пиріжок. Арон дістав великий згорток і розгорнув його. Там були чотири сендвічі. Він узяв один зі словами. Завжди вона забуває, що я не люблю копченого. Міняємось, запропонував Гаррі, простягаючи пиріжок. Ну, «Та ти не захочеш його їсти! Він такий сухий!» – заперечив Рон. «Знаєш», – квапливо додав він, – «їй завжди не вистачає часу, адже нас аж п'ятеро». «Давай, бери пиріжок», – наполягав Гаррі, який раніше ще ніколи нічим не ділився, бо, по суті, й не мав чим і з ким ділитися. «Яка втіха! Сидіти з Роном!» І ласувати всіма купленими пиріжками та тістечками. Про сендвічі вони й забули. «А що це?» запитав Рона Гаррі, взявши пакетики з шоколадними жабками. «Це ж не справжні жаби, правда?» Він уже починав відчувати, що його нічого не здивує. «Ні», відповів Рон. «Але глянь, яка там картка? Мені бракує Агрипи. Що? Ой, ну, звичайно, ти ж не знаєш. У шоколадних жабках є картки, ну, щоб збирати. З зображеннями відомих царівниць і циклонів. Я вже не збирав майже 500. Але досі не маю Агрипи і Птолемея. Гаррі розгорнув одну шоколадну жабку і дістав звідти картку. На ній було обличчя чоловіка в серпастих окулярах, з довгим кривим носом, хвилястим срібним волоссям, бородою та вусами. Під портретом стояв напис «Албус Дамблдор». «Тож оце Дамблдор!» – скрикнув Гаррі. Ну Тільки не кажи, що ти ніколи не чув про Дамблдора, засміявся Рон. Можна мені взяти жабку? Раптом там є Агриппа. Дякую. Гаррі перевернув картку і прочитав. Албус Дамблдор, теперішній директор Гокворцу. Дамблдора вважають чи не найбільшим чарівником нашого часу що надто вже уславився своєю перемогою 1945 року над чорним чаклуном Гріндельвальдом, відкриттям 12 способів використання драконячої крові та алхімічними дослідами, проведеними спільно з Ніколасом Фламелем. Професор Дамблдор захоплюється камерною музикою та грою в кеглі. Гаррі знову перевернув картку і ошелешено побачив, що обличчя Дамблдора вже немає. Він щас? А ти гадав, він тут цілий день сидітиме?